Скільки ж радисто, які змовкли, встигли передати радіограм? Хто жодної, хто три чи п'ять, а хто й десяток, хто й сорок радіограм, ну не більше. А потім змовкають, мовчать, Скільки не кличемо їхні позивні? Тяжка доля, розвідгруп, а в котлі особливо. А кудрявий Уже рік за лінією фронту. Тримаючи руки над полум'ям, що дедалі розгорялось, Петро Петрович сказав, «У мене заболіло серце після радіограми, що передав Галка. Так здається мені, Микола Івановичу, що в Курлянському котлі наші розвідгрупи вже зробили своє. Була б можливість Можна б подати їм сигнал на вихід через лінію фронту чи послати по них літаки. У нас є оперційні об'єкти для розвідки, хоча б згадана у радіограмі Норвегія. «Так-так, ми теж чули, що в якомусь фьорді в Норвегії німецькі фізики добувають важку воду для нового виду бомби», пригадав Микола Іванович. «Є інші, дуже далекі місця». Миколу Івановичу, друга світова війна в Берліні не скінчиться, а ми – союзники Сполучених Штатів, які воюють з мілітаристською Японією. Людей нам треба, і треба надійних, досвідчених. Та літаки ніхто не пошле в котел по парашутистів, а продертись через три яруси оборони неможливо. Так і зостануться наші розвідгрупи, чекати закінчення війни у Курляндському котлі. Там їхня доля. Цього ж січневого дня не лише в Ризі, на віллі розвідувального відділу Ленинградського фронту, говорили про становище у Курляндії. Збирались представники вищого командування і у Берліні, у штаб-квартири Гітлера на чергове обговорення ситуації, щоб визначити долю військ групи Курланд. Мерседеси опелі з генералами, адміралами та їхніми ад'ютантами проїхали повз уціліли після бомбувань фасад палацу, що виходив на майдан Вільгельма. Через площу саме йшов натовп голодних і змучених людей які втекли від фронтової смуги, що наближалася зі сходу. Сірим похмурим був Берлін у ці дні. Таким його ніколи не думали бачити генерали і адмірали, що збирались на обговорення ситуації в імперську канцелярію. А всередині, за кількома важенними залізними та добовими дверима, за багатьма напівтемними коридорами, в яких стояли численні в чорних мундирах охоронники офіцери СС, вони обшукували і відбирали у гостей портфелі особисту зброю на час аудієнції, сидів у великому кабінеті Адольф Гітлер, кволий, зігнутий, з виленялими очима, що бігали туди-сюди. Сюр здавався напівживим. Ліва рука висіла, голова злегка сіпалась. Під очима набрякли сині пухлини, от яких все обличчя здавалося сірим, як штори над вікнами. Гітлер повільно підходив до фельдмаршалів, адміралів і генералів і без сила кожному руку. Привітавшись з останнім, він обернувся і, човгаючи ногою, подибав до свого чорного крісла з високою спинкою. Начальник генерального штабу і головнокомандуючий Гейнц Гудеріан розклав на окремому столі карти фронтів від Балканського на півдні до Курлянського півострова на півночі. Спершу Гітлер і присутні. Вислухали коротку доповідь Гудріана про становище на західному фронті. Гектор був недостатньо уважним, навіть байдужим.